Історія Маргарет Підвівшись зі сходів, я увійшла у темряву крамниці. Щоб зорієнтуватися, мені не треба вмикати світло. Запах шкіри і старого паперу враз подіяв на мене заспокійливо. Я пробіглася пальцями по корінцях книжок, наче піаніст по клавішах. Кожна книжка – має своє, їй одній, притаманне звучання. І Даніелівська історія складання мап, і потріскана на шкіра виданих Лакуніним протоколів зборів картографічної академії у Санкт-Петербурзі. І потерта тека, що містить лакунінські мапи, нарисовані і розмальовані від руки. Ви можете завязати мені очі і поставити будь-де на будь-якому з трьох поверхів нашої крамниці, доторкнувшись до книжок, я скажу вам, де перебуваю, у своїй букиністичній крамниці ми з батьком бачимо небагато покупців. Переважно це жалюгідні 5-6 відвідувачів на день, не більше. У вересні пік активності студенти приходять купувати посібники на новий навчальний рік. Ще один пік. Припадає на травень, коли після екзаменів ті самі студенти здають задешеви ці посібники назад. Батько називає їх кучовими книжками. А у проміжках між цими піками ми, бува, цілими днями, жодного відвідувача не бачимо. Щоліта до нас випадково заблукає якийсь поодинокий турист, що відхилився від традиційного маршруту. Цікавість спонукає його покинути залиту сонцем вулицю і увійти до крамниці, де він якийсь час стоїть, муружачись, призвичаючись до напівтемрями, що панує всередині. Залежно від того, наскільки цей турист утомився від поїданням Морозива та споглядання плоскодонних човнів на річці, він може залишитись у нас, щоб недовго побути у тиші і спокої. Або не залишитися. Зазвичай відвідувачі нашої крамниці це люди, які випадково дізнавшись про її існування і опинившись неподалік Кембриджа, навмисно змінюють свій маршрут, щоб до нас потрапити. Коли вони заходять усередину, їхні обличчя світяться передчуттям зустрічі з цікавою книжкою. До того ж такі відвідувачі не рідко вибачаються за клопіт, який нам завдали. Це приємні люди, спокійні й доброзичливі, як і книжки, що їх обирають. Але здебільшого у крамниці немає нікого, окрім тата, мене та книжок. Як же вони примудряються зводити кінці з кінцями? Запитаєте ви, дізнавшись, як мало приходять до нас покупців. А річ у тім, що наша букіністична крамниця є, якщо вжити економічний термін, Лише побічним видом діяльності. Основні ж гроші ми заробляємо в інший спосіб. Наш добробут ґрунтується на приблизно шести ділових операціях на рік. Ось як це відбувається. Батько знає усіх видатних колекціонерів світового рівня. Усі видатні колекції світового рівня також йому відомі. Якби вам довелося бачити його на аукціонах та книжкових ярмарках, які він часто відвідує, то ви б помітили, що до нього нерідко підходять тихі і непримітно вдягнені особи та відводять його в бік для конфіденційної розмови. А чи знаєте ви, чи не доводилося вам чути про... Запитують вони мого батька, називаючи книжку, яка їх цікавить. Батько відповідає туманно і непевно. Не безпідставно подавати надію людині, а найчастіше подібні прохання так і залишаються проханнями. Але коли батькові справді щось відомо про ту чи іншу книжку, якщо предмета чи їхось пристрасних бажань у нього ще немає, він занотовує адресу клієнта у своєму зеленому записнику. Потім певний час не відбувається нічого, але згодом, через місяць-два або через багато місяців, тут не вгадаєш, на наступному акціоні чи книжковому ярмарку батько про всяк випадок цікавиться у когось іншого. Чи той бува немає, а потім називає книжку, яка його цікавить. Часто результат дорівнює нулю, але інколи така розмова дає поштовх до листування. Тато проводить багато часу за складанням листів. Він пише їх французькою, німецькою, італійською подекуди навіть латиною. У дев'яти випадків з десяти він дістає чемну відповідь з двох рядків. Але інколи приблизно шість разів на рік відповідь стає прелюдією до подорожі, під час якої батько купує книжку в одному місці, а перепродує в іншому. Такі подорожі рідко коли тривають довше від двох діб. І так шість разів на рік. Ось цим ми й заробляємо собі на прожиття. Сама по собі наша крамниця майже не має прибутку. Але вона є тим місцем, де тато пише листи і отримує на них відповіді. Місцем, де можна перечекати до наступного міжнародного книжкового ярмарку. На думку менеджера нашого банку, крамниця – це той привілей, який тато здобув завдяки успішній посередницькій діяльності. Однак у дійсності, тобто в тій дійсності, якою вона являється у моєму татовій імені, бо я не наважилася б стверджувати, що дійсність для всіх однакова. Ця букіністична крамниця є осереддям усього нашого бізнесу. Вона у ще книжок, безпечний притулок для прекрасних, з любов'ю написаних творів, яких наразі чомусь ніхто не хоче купувати. А ще... Крамниця – це місце, де можна почитати. О означає Остін, Б – Бронте, Ч – Чарльз, Д – Діккенс. У нашій крамниці я вивчила абетку. Тато походжав біля полиць, тримаючи мене на руках, і вчив мене вимовляти слово по літерах, одночасно пояснюючи принцип розташування книжок за абеткою. Писати я теж навчилася у крамниці. Виписувала імена та назви на каталожні картки. Ці картки й досі тут, у реєстраційній шухляді, хоча відтоді минуло вже 30 років. Наша крамниця була мені і домівкою, і робочим місцем. Вона була для мене школою, набагато кращою за ту, до якої я ходила, а згодом стала моїм власним приватним університетом. Крамниця була моїм життям. Батько ніколи не давав мені порад, яку книжку читати, і ніколи не забороняв мені брати будь-яку. Він дозволяв мені пастися серед книжок, щоб таким чином я мала змогу зробити більш-менш гідний вибір. Я читала про героїчні вчинки видатних історичних діячів. Це були жорстокі й криваві легенди, які у дев'ятнадцятому столітті батьки чомусь вважали цілком прийнятними для дітей. Я читала готичні романи з привадами, а такі романи, радше за все, у дев'ятнадцятому столітті, прийнятними для дітей теж не вважалися. Я читала розповіді про виснажливі мандрівки, що їх здійснювали манірні дівиці в кренолінах через незнані і сповнені небезпек краї. Я читала про посібники з етикету, призначені для молодих дівчат і благопристойних родин. Я читала книжки з ілюстраціями і книжки без ілюстрацій. Книжки англійською, книжки французькою, книжки мовами, яких я не розуміла, а зміст яких додумувала сама, завдяки окремим словам, про позначення яких я здогадувалася. Книжки, книжки, книжки. У школі я воліла мовчати про книжки, що читала у крамниці. Скалки старофранцузької зі старих підручників граматики час від часу потрапляли до моїх шкільних творів, але вчителі вважали їх орфографічними помилками, яких тим не менше моїм шкільним словесникам так і не вдалося викорінити. Подекуди щось почути на уроці з історії змушувало мене звертатися до глибокого шару хаотичних знань, нагромаджених завдяки безсистемному читанню. Карл Великий, бува спадало мені на думку, який це Карл Великий, наш, чи що, з нашої крамниці? У такій миті я приголомшено замовкала, вражена блискавичними і скромними зіткненнями двох світів, які досі перебували страшенно далеко, один від одного. У проміжках між сеансами занурення у книжки я допомагала батькові. Щодня о 9-й, я з його дозволу загортала книжки у брунатний папір і надписувала адреси наших найвіддаленіших клієнтів. О десятій, знову ж таки з дозволу батька, я відносила ці пакунки на пошту. Об одинадцятій я заступала маму на тій єдиній роботі, яку вона виконувала у крамниці. Це було прибирання. Надійно захистившись панцером із хустки, та халате проти пилу, мікробів, словом проти всієї тієї небезпеки, яку криють у собі антикварні книжки, мати ходила бува між полицями і чистила корінці тонкою щіточкою з пір'я, щільно стиснувши губи і намагаючись робити неглибокі вдихи. Час від часу їй здавалося, що щіточка здійняла хмару пилюки, і тоді вона кашляла різко, відсахнувшись і заткувала. При цьому вона обов'язково чіплялася панчохою за гострий край пакунку з книжками, який, звісно, річ навмисно опинявся саме тієї миті позаду неї. Адже книжки, як відомо, є предметами вкрай недоброзвищливими і підступними. Я пропонувала допомогу. Мати була не в захваті від цієї роботи, тому з радістю погоджувалася. Коли я приберу на полицях, їй уже не треба буде заходити до крамниці. Коли мені виповнилося 12, батько довірив мені пошук загублених книжок. Книжка вважалася загубленою, якщо за документами була в наявності, але на відповідній полиці її не знаходили. Книжку могли, звичайно, поцупити, але найчастіше її затикав кудись навмання неуважно покупець. У нашій кримниці були сім кімнат, заставлених від підлоги до стелі тисячами книжок. Заодно перевіряй і правильність алфавітного розташування, напучував мене батько. Ця робота могла тривати цілу вічність. Цікаво, чи й справді батько так серйозно ставився до завдання, яке мені давав. Утім, для мене це не мало особливого значення. Головне, що я сама... Беручись до роботи, ставилася до неї дуже серйозно. Упродовж цілого літа я щоранку коперсалася у книжках, і на початок вересня виявлялося, що кожну загублену книжку знайдено, і всі томи повернено на їхні місця. Це було важливо. Але тепер, коли минуло стільки років, я розумію, ще важливішим для мене було навчитися розпізнавати пальцями кожен корінець на сотнях полиць. Тепер для цього мені вистачає одного перебіжного дотику. У підлітковому віці я вже цілими днями допомагала батькові. Причому так ретельно, що надвечір роботи майже не залишалося. Після виконання вранішніх рутинних справ коли всі надходження було зареєстровано і розставлено на полицях, усі листи написано, а всі бутерброди під час обідньої прогулянки до річки з'їдено або згодовано качкам. Мені тільки й лишалося, що повернутися до крамниці і читати. Поступово моє читання ставало системнішим. Дедалі частіше я мимоволі опинялася на другому поверсі крамниці. Там була література XIX століття. Переважно біографії, автобіографії, мемуари, щоденники та листи. Батько помітив мою цікавість до цього жанру. Часто він повертався з ярмарків та розпродажів із книжками, які, на його думку, могли мене зацікавити. Це були потерті книжечки, здебільшого рукописні з пожовклими сторінками, зв'язаними стрічкою чи мотузком, інколи в палітурках, виготовлених вручну. Оповіді про звичайне життя звичайних людей. Я їх не просто читала, я їх ковтала. Апетит до їжі у мене ледь жеврів, натомість апетит до книжок постійно зростав. Так починалося моє покликання. Я – неправильний біограф. Власне, я, мабуть, зовсім не біограф. Просто головним чином, задля власного задоволення, я написала кілька коротких біографічних розвідок про малозначущих персонажів літературної історії. Мені завжди було цікаво писати біографії хронічних невдах, які все життя прожили у тіні чужої слави, а після смерті і поготів упали у прірву безвісті. Мені подобається, як згумувати життя, поховані у непрочитаних щоденниках, які протягом сотні і більше літ укривалися пилом на полицях архівів. Ніщо не дає мені такого задоволення, як черпання натхнення з мемуарів, що не друкувалися вже десятки років. Час від часу теми моїх розвідок бувають достатньо значущими, щоб пробудити інтерес місцевого наукового видавництва. Тож я вже маю кілька власних публікацій, але не книжок. До власної книжки мені ще далеко. Такі собі звичайнісінькі есе, кілька тоненьких аркушів у паперовій обкладинці. Одне з них – «Братня муза», де йшлося про братів ландьє, Жуля та Едмона. І про їхній написаний спільними зусиллями щоденник потрапило на очі одному редакторові з відділу історичної літератури, і завдяки йому було вміщено у солідній у палітурці, збірці есе про літературну працю та родині взаємини у XIX столітті. Вочевидь, саме цей твір і привернув увагу від Девінтер. Хоча його присутність у збірці випадкова. Річ у тім, що моє есе вийшло в оточенні праць відомих учених та професійних літераторів, тож цілком могло скластися враження, ніби я досвідчений біограф. Хоча насправді я лише дилетант, обдарований аматор. Писати про життя давно померлих людей – моє захоплення. Справжня ж моя робота зосереджується у крамниці. Мій обов'язок – не продавати книжки. Цим займається батько. А доглядати їх? Досить часто я беру з полиці перший ліпший томик і прочитую сторінку дві. Зрештою, у певному сенсі читання – це теж догляд. Недостатньо старі, щоб привернути увагу самим лише поважним віком, і недостатньо значущі та цікаві, щоб на них полювали колекціонери. Мої підопічні все одно мені любі навіть якщо вони так само нецікаві всередині, як не показні зовні. Яким би банальним не був зміст, у ньому завжди є щось здатне зворушити, адже хтось, кого вже давно немає на світі одного дня, вирішив ці слова, варті того, щоб їх записати. Помираючи, люди зникають. Зникає їхній голос, їхній сміх, тепло, їхнього подиху. Руйнується їхня плоть. З часом зітлівають і кістки. Зникає вся жива пам'ять про них. Це жахливо і водночас природно. Однак для письменників є виняток із цього правила. Правила неминучого зникнення. У книжках вони продовжують жити. І ми можемо віднайти їх. Віднайти їхній гумор, інтонацію, їхні настрої. Написаним словом вони здатні розлютити вас, або, навпаки, потішити. Ці люди здатні змінити вас, попри той факт, що самі вони давно померли. Як комахи в бурштині, як мертві тіла, вмерзлі сотні років тому у Кригу. Люди, які законами природи вже давно мали зникнути і досі існують завдяки такому диву, як папір та чорнило. Хіба ж це не магія? Як люди доглядають могили, так я доглядаю книжки. Я чищу їх, підклеюю, зберігаю в гарному стані. І щодня, щодня розгортаю якийсь томик, прочитаю кілька рядків, навіть кілька сторінок, доки в моїй голові не почнуть лунати голоси давно забутих мерців. Цікаво, а чи відчувають вони? ті померлі письменники той момент, коли хтось бере до рук їхні книжки? Чи з'являються тоді у вічній темряві довкола них хоч малесенька цяточка світла? Як хочеться думати, що так воно і є. Адже померлим, лебонь дуже-дуже самотньо. Ось я розповіла побіжно про свої улюблені заняття а до найголовнішого підійти ніяк не можу. Загалом, мені не притаманна схильність до саморозкриття. Навіть змусивши себе подолати звичну стриманість і пишучи про себе, я писала про що завгодно, аби тільки уникнути розповіді про справді важливе. Проте я неодмінно про все розповім. Мовчання не є природним середовищем для історій. Сказала мені якось міс Вінтер. Історіям потрібні слова. Без слів вони стають хирлявими, починають хворіти і зрештою помирають. А потім їхні привиди переслідують вас. Сказано достеменно точно. Тож ось вона, моя історія. Мені було десять років, коли я розкрила таємницю, яку приховувала від мене мати. Але річ у тім, що приховувати це мала б не моя мати, а я. Бо то насправді була моя таємниця. Того вечора батьки кудись пішли. Чи то в кіно, чи то до кафе. Таке траплялося нечасто. А коли й траплялося, то мене відводили до сусідки, місіс Роб. І я старчала там у кухні. Сусідський будинок був точнісінько такий, як і наш але з плануванням у протилежний бік. І через отут діаметральну метральну протилежність усього, що було в тому будинку, в мене починали з'являтися симптоми морської хвороби. Тож, щоразу, коли наближався черговий батьківський вечір, я починала вперто наполягати, що вже достатньо велика та розумна, щоб мене можна було залишити вдома саму, без няньки. Я не надто сподівалася на успіх, але того разу батько погодився. І мати ласкаво дозволила переконати себе. Щоправда, тільки за умови, що місіс Роб таки навідається до нас о пів на дев'яту. Батьки пішли з дому о восьмі вечора. І я відсвяткувала цю знаменну подію тим, що налила собі склянку молока і випила її, сидячи на канапі і пишаючись власною величю. Я... Маргарет Лі, вже достатньо велика, щоб залишатися вдома без няньки. Покінчивши з молоком, я несподівано для себе занудилася. Що ж мені робити зі своєю довгоочікуваною волею? І я помандрувала з кімнати в кімнату, окреслюючи територію своєї нововідкритої свободи. Через їдальню, через залу, вниз до туалету. Усе було таким, як завжди. Не знаю, з якої речі, але раптом мені пригадався один із моїх дитячих страхів, у якому фігурував вовк і троє поросят. «Начувайтеся! Ось я дуну, як свисну, і вщент розлетиться ваш будинок!» Мені здавалося, що злому сірому вовкові було б зовсім неважко розвалити будинок моїх батьків ущент. Просторі, але тьм'яні кімнати видавалися якимись несолідними і явно нездатними до тривалого опору, а меблі з їхньою крихкою ненадійністю, мабуть, відразу б обрушилися, мов, сірники, від самого лише погляду сіроманця. І справді, о той злий вовк запросто розніс би наш будинок одним тільки посвистом а ми втрьох умить перетворилися б на його сніданок. Від цієї думки мені відразу схотілося зійти до крамниці, там я ніколи нічого не боялася. Там сірий вовк міг дути і свистіти скільки завгодно, хай би хоч і луснув. Книжки подвоювали товщину стін, і ми з батьком могли б почуватися безпечно, як за фортечними мурами. Я пильно пригляділася до себе, у дзеркалі ванної кімнати, щоб іще раз переконатися, яка я велика та розумна дівчинка. Нахиляючи голову, то праворуч, то ліворуч, я вивчала своє відзеркалення, наче сподіваючись побачити замість себе когось іншого. Але у дзеркалі був лише мій двійник, і він так само витріщався на мене, як і я на нього». Дослідження моєї кімнати не обіцяло нічого цікавого. У ній я знала кожен куточок, а він мене. Тож я поштовхом розчахнула двері у кімнату для гостей. Шафа з невиразною фізіономією та оголений комод із зеркалом натякали, що тут можна вдягтися і зачесатися. Але щось безпомилково підказувало, що за всіма цими дверцятами та шухлядами Порожнеча. Ліжко з ретельно заправленими простирадлами та ковдрами мало непримітний вигляд. Лягати на нього не хотілося. Тонкі, наче змарнілі подушки були схожі на кволих, ледь живих істот. Цю кімнату завжди називали гостювою, але гостей у нас ніколи не було. Натомість тут спала моя мати. Я спантеличено позадкувала з кімнати і зупинилася на майданчику. Оце і все? Оце і є обряд дорослішання? Побути самію вдома? На мене чекало влеття в лави старших дітей. Завтра, прийшовши на майданчик для Ігор, я вже можу сказати. Учора ввечері я не пішла до няньки, я була вдома сама. Знайомі дівчатка аж роти роз'являють зі здивування. Я так довго прагнула подорослішати, що коли це нарешті сталося, я розгубилася і не знала, що зі своєю дорослістю робити. Я сподівалася, що ставши великою, одразу ж здобуду необхідного досвіду і побачу себе такою, якою мені судилося бути у дорослому житті. Мені гадалося, що навколишній світ Відкине свою звичну дитячу подобу І враз відкриє свій таємничий дорослий бік Але натомість я, здобувши таку бажану незалежність Відчула себе навіть молодшою і беззахиснішою, ніж дотепер А що, як зі мною не все гаразд І я так ніколи й не подорослішою Може, все ж таки піти до місі Сроп? Спало мені на думку. «Ні, не піду. Я знаю краще місце», – вирішила я і заповзла під батькове ліжко. Відтоді, як я була там востаннє, простір між рамою ліжка та підлогою помітно зменшився. У плече мені боляче впиралася валіза. Я пам'ятаю цю валізу. Її брали із собою, коли їздили на відпочинок. І в день, і зараз – у темряві під ліжком вона була однаково сірою і непоказною. У ній було складено наші літні причандалля, сонцезахисні окуляри, плівки для фотоапарата, купальний костюм. Мати його ніколи не вдягала, але чомусь так і не викинула. Та всяка всячина. З протилежного боку лежала картонна скринька. Я намацала гофровану відкриту накривку підняла її і заходилася порпатися всередині. Ось сплутана гірлянда для новорічної ялинки, а ось укрита пір'ям одежина іграшкового янгола. Коли я востаннє була під батьковим ліжком, я ще вірила у Санта-Клауса. Тепер уже ні. Може, це теж означає, що я дорослішаю? Вивертаючись із попід ліжка, я зачепила рукою стару бляшанку з-під печива і вона наполовину висунулася з-під мережки, покривала. Я згадала цю бляшанку. Вона лежала там завжди. На накривці зображення скель та ялин північної Шотландії. Раніше мені ніяк не вдавалося цієї накривки зняти. Дуже вже щільно вона прилягала. Не надто сподіваючись на успіх, я зробила нову спробу. І під моїми дорослими сильнішими пальцями накривка раптом піддалася. Піддалася так легко, що я аж злякалася від несподіванки. Усередині лежав батьків паспорт, а також кілька папірців різного розміру. Це були бланки, частково надруковані, частково заповнені від руки. Підпис там, підпис тут. «Бачити для мене означало читати. Так було завжди». Я стала перебирати документи – свідоцтво про одруження моїх батьків, їхнє свідоцтво про народження, моє свідоцтво про народження, червоні друковані літери на кремовому папері, підпис батька. Я обережно склала папери, поклала разом із іншими документами, що їх устигла переглянути, а потім узяла ще один бланк. Він був цілком тотожний з моїм свідоцтвом про народження. «Дивно. Навіщо мені два свідоцтва?» І тут я збагнула, в чому справа. Той самий батько, та сама мати. Ті самі дата і місце народження. Але ім'я – інше. Що сталося зі мною втумить? У моїй голові все наче розпалося на шматочки, а потім знову склалося, але вже по-іншому, як у калейдоскопі. І з людською свідомістю таке подекуди трапляється. Отже, я маю сестру-близнючку. У супереч з я, спонукана цікавістю, розгорнула ще один папірець. Це було свідоцтво про смерть. Моя сестра померла. Тепер ясно, чому я завжди відчувала якийсь дискомфорт. Відчуття ошелешило мене, але не здивувало. Бо я завжди це відчувала, я завжди знала, і це знання таке природне і звичне, навіть не потребувало слів. Був хтось іще. Якесь інакше повітря праворуч від мене. Якесь інакше, менш прозоре світло. Щось дивовижне, що змушувало вібрувати порожній простір праворуч від мене. Моя бліда тінь. Притиснувши руки до правого боку, я схилила голову так, що ніс ледь не торкався плеча. Це був давній жест, який я завжди робила, коли мені було боляче, коли була чимось спантеличена, коли мене до чогось примушували. Цей жест був надто звичним і буденним, і я не замислювалася над його причиною раніше. І ось тепер я відкрила таємницю. Схиляючи голову праворуч, я шукала свою сестру, шукала там, де вона мала бути, поруч зі мною, праворуч від мене. Коли мій усесвіт відоговтався і знову заходився повільно обертатися навколо своєї осі, коли я знову побачила перед собою оті два шматочки паперу, мені подумалося, так он воно як? Біль утрати печаль, самотність. Якесь дивне відчуття завжди тримало мене осторонь від інших людей. Усе життя, складаючи мені компанію, і ось тепер, знайшовши ці свідоцтва, я нарешті дізналася, що то було за відчуття. То була моя сестра. Минуло ще багато часу, доки я не почула, як у кухні скрипнули двері. Від хвилювання Ноги не слухалися мене, але я підскочила і вибігла аж на майданчик. Унизу, біля сходів, стояла місіс Роб. «Усе гаразд, Маргарет?» «Так». «Тобі нічого не треба?» «Ні». «Коли захочеш, заходь до нас». «Гаразд». «Тато і мама незабаром повернуться». І вона пішла. Я поклала документи у бляшанку а бляшанку засунула назад під ліжко. Потім вийшла зі спальні і зачинила за собою двері, знову поглянувши у дзеркало. Я аж здригнулася, зустрівшись очима з незнайомкою. Під її пильним поглядом по спині аж мурашки побігли. Здавалося, вона прозирає мене наскрізь, бачить кожну кісточку мого скелета. Друге згодом на сходах почулися кроки. То поверталися батьки. Я відчинила двері, вийшла на майданчик і потрапила в батькові обійми. «Молодець, доню!» – сказав батько. «За все відмінна оцінка!» Мати здавалася блідою і змореною. Від прогулянки в неї розболілася голова. Таке траплялося нерідко. «І справді молодець!» Докинула вона. От любенька. То що скажеш, мала? спитав батько. Як воно буде самі удома? Усе було добре. Я так і знав, що все буде добре. Відказав він, та не в змозі стриматися, знов обійняв мене. Радісно, обіруч, і поцілував у маківку. А тепер, у ліжечко, і довго не читай. Не буду. Згодом я почула, як батьки починають звичну процедуру підготовки до сну. Тато відчинив дверцята невеликої шафи для ліків, видобув звідти мамині пігулки і налив у склянку води. Потім пролунала його звична фраза гарненько виспишся, краще почуватимешся вранці. Після цього двері кімнати для гостей зачинилися, а трохи згодом рипнуло ліжко у батьковій спальні. І я почула, як тато клацнув вимикачем. Я дещо знала про близнюків. Це коли одна клітина замість того, щоб перетворитися, як звичайно, на одну людину, якимось незбагненним чином перетворюється на двох абсолютно однакових людей. Виявляється, я теж була близнюком. Але сестра моя померла. І що на мене чекає попереду? Лежачи під ковдрою, я натиснула рукою на маленький срібно рожевий серпик у нижній частині тулуба. Це слід, що його колись залишила моя сестра, наче археолог, який шукає залишки живих організмів. Я досліджувала своє тіло, намагаючись знайти свідчення його давньої історії. І тіло моє було холодне, як тіло мерця. І досі, тримаючи листа в руці, я вийшла з крамниці і пішла на гору до помешкання. Сходи вущали з кожним наступним із трьох поверхів. Сходячи на гору і на ходу вимикаючи за собою світло, я почала вигадувати фрази для чемної відмови, яку збиралася написати. «Я не той біограф, який вам потрібен», напишу я Міс Вінтер. «Сучасна література мене не цікавить. До того ж, я не читала жодної із ваших книжок. Моє покликання – порпатися в бібліотеках та архівах. І за все життя мені ніколи не подобалося брати інтерв'ю в нині живого автора. Я почуваюся комфортніше з мертвими, а живі, чесно кажучи, мене дратують і нервують. А може цієї останньої фрази не писати – Порпатися з приготуванням їжі мені не хотілося. Вистачить і чашки какао. Чекаючи, поки нагріється молоко, я поглядала у вікно. У склі з'явилося моє обличчя. Таке прозоре і бліде, що крізь нього виднілася нічна темрява осіннього неба. Я притислася до холодної скляної щоки, мого відзеркалення. Коли б не оте скло... Нас неможливо було б відрізнити одну від одної.